Bueno, Mikel Llorente, lehenengo tabein zorionak, eta bueno, azkenean, azkeneko partidan ez, azkeneko segundura arte sufritu behar izan duzude maia mantentzeko. Bai, bai, bai, ezkerrik asko, eta bueno, eh, azira batean, pues lehenengo itzulia nola bukatutzen ikusita, ez denun, pentsatzen egoera ontarari txiko ginela, baina, bueno, azkenean inertzia txarra hartu dugu azkeneko hamar hamaikaiar donalditan, eta bueno, E, zorionez, Soriones etzi han jogatu deu, eh Saletu laguntzeekin, Celaia beteta zeon ta beraien bultzarekin gure goguoekin ta ilusioekin poz pues, denen artean ordu sufrituta. Bakigu ez ateimen erraxas da zer lortzen, sufrituta, bueno, elburua lortu da eta konten. Nola la plantatu zu e gorko partida ta naizen uten bezala atera da gutxi gorabera. Bueno, egia san e, irabasteada hartzea, eh bainon ezentzea esta ez E, june dozit modura, ez? Goiko aldera, presionatzea, zate digua, gero zela jardian gutxunioak e, uste dituzu, eta gero behaiek aurretik jartzen bat zian orduan bai izango zela saia, buelte matia, behaiek empatia balio zian, eta hutsetabaz galtzen aste mageinan gori izango zen oso, oso, saia buelte matia, orduan e, bai, aurra juna mageinan, bain buru askokin, buru askokin, lehenengo gure intentzioa zen e, golik ez jasotzea, golik ez jasotzea, eta E, kostatu zeigu pixka partidu hastean e, Beraile asidia pixka baloiakin Obeto gu pixka datzen zartu Ez genu minikeiten Baina nogei okita osminututik aurra Asigea ba, poliki-poliki susto batzuk ematen Eta edozu importanti izan da Justo deskantxoen aurretikan, e, aurretikan jartzea. Eta bigarrantzatia Zufritzen bezuzu, asko sufritzen bezuzu Egoera gatizati gol batek e, Bera biraltzizulako Baina hondik usteet e, talde hobeto ondela Omete ondela eta mina indugu okerak okitugu biarra sartzeago, ez dugu asmatu ta azkenean, bueno, pixa sufrituen deu baino on beaiek, ez dute ez dute okerarik izan. Biarra gainera bueno, zikinago izan da trabatoa ere bai, ez, bueno, holako partida batean ba gertatzen dira, bukaeran eh e, ere bai, 6 e, minutuko luzapena ordan da nabarizen jokoan zegoena, ez? Eh? Bai, tentsio asko. Tintxe, asko zanon zelaian. E, Asian igual ez da nabarit horren beste ez. Baina, ja, bigarren zatean, minutu aurra joan ala, pues, gero, gero, tagella, eta gaila, eta goku, no? Marka gaioan aurretik anginen, eta horrean, e, pues, ez da, e, nik ez dite, zaten jokalari, ez demora galtzia, lurreak, botatzia, e, zati, ez da, ez da legekoa. Baina, askenean, situazioak eskatzen du, ez, eskatzen du, eta gu galtzen goazenean, E, berdin egiten digute. Eta gaur Basko nire azte jute mazen berdin ingozun. O sea, azkenean da pixkat futbolan parte eta, bueno, futbolan parte ez azkeneko partidua hauen parte ez. Ambezaten txiokin, bi, bize, bi ekipua jokoan dena, eta e, ondo, ondo manejatu dugu zita zioia. Piskak elitu dugu partidua, inteligente zangea. Pero bueno, azkenean holako e, partidotan holako situazioak ematen dira. Maren Gaurkoan erabaki gerri baita ere, ba, zalen erantzuna, ez? Gaur ondartza bet egin da. Ondarrik, bueno, herriosoak erantzun du eta gaur ere, garrantzitsu ba, garrantzitsua izan da hori, ez? Bai, dudai gabe. Hemen sorte daukagu, sati normalean jende de tortzen da. Bueno, de xente, beste zelaita, baina jende gehiago tortzen da. Baina, nolako kiratana ondela bi urte egora berdina eragun inianto losan orka, eta zelaia bete zan, eta gaur, bagenekigun e, jendeak ez zue lagutxe ingo. Azkenean, herri e, bat dago taldean atzetikan herriko jendia jokatzen du taldean, eta kuadrilla, familia, laguna, e, denetortzen da eta zelaia horrela zegon, izugarri zenon zelaia. Buena, esan duzue urten e, ondo hasi gero nahikoa zeiltasun izan dituzue, ba, baile direla, e, bueno, partia ezberdinetan, Eh, ba, kontrako gauza asko ez baina bueno, pentsatu pentsatuko da hori ere ba etorkizunera begira ba aberasgarria dela ez jokalariantz bai bai bai hori hori ona da ba. hau e, balibartzaio ikasteko aldaketa asko on dire aurten udan ta bueno jende berria josegon aldiz bizit, bizitzen zutela horrelako goera bat ta momentu askotan egon gara pizkat igual superatuak ez baina e, jendia gaur oso oso on dago da oso da, oso sartu ondalenguastean ondarro anebai eta hau ikasteko modik honen hau da, sufritzia, pero azkenean ondotea helako, ondotea helako, eta saiatu bagea, pues, eurren urteetan, pues, berriñaz gertatzia, eta enga egunaz, o azkeneko hilabet hauetan bizi izan degun zitasitaz, bera, ikastea. Bueno, tale gazte guzti, baina bintzatel dutasunean, Irabaziko zuen eta datorren denmoraldiari begira ere, ba, ezakitze itxarupen daukazun, e, gutxinez horremeste sufritzea edo ez? Ah, momentu onta ban e, bakarri gala saiztea, disfrutatzea, jendia bosatzea momentu hau, eta bueno, denmoraldi bukatzeko urtero bezala, disfrutatu Baskarekin, Afarikin, eta atorren urtea oso, oso, oso rruti galitzen. Bueno.